Hyvää sunnuntaita rakkaat kuulijat. Natsko täällä oli ihan paniikkoin. On! Mä oon, mä oon jotenkin jännittää. Ihan ne. kun mä ensimmäistä kertaa nyt studiossa tekemässä No Meillä on ollut aika pitkä Meillä on ollut kolme kuukautta. Joo. Kesä, kesä, kesä tuli ja meni. Niin, meidän tauko vaan venyi, mut nyt me ollaan täällä. Nyt me ollaan täällä. Tää, pidetään, pidetään tätä nyt yhtenä syksymerkkinä, että pulla is back. Kyllä. Näin me tehdään. Miten, miten sun kesä? No, totta, se meni nopeasti, mulla oli vähän lomaa, kävin, reissasin vähän virossa. Sitten mä olin paljon Suomessa, kävin festareilla, tein töitä, siinä se hujahti. Mitä sä tykkäsit ilmo ilmoista? No mä en oo niin, että sä helteä perään, mä olin ihan tyytyväinen, ei no, ollu niin kuuma. Onkin mielestä, mun mielestä oli hirveän hyvä kesä ja, ja sitten mä ihmettelen tätä hirveitä negatiivisuutta, että ihan, ihan B ja kauheeta. Mm. No tästä negatiivisuudesta mä puhun tänään Enemmänkin, mutta tota, joo, nyt kun katsoo noita uutisia, mitä on, on kesän aikana puhuttu. Ja mistä, niin, ja mistä puhutaan nyt, niin aika lailla vielä samoissa aiheissa minusta yllätään. No ei, niin, ei tässä nyt hirveästi ole muuttunut. Niin. Oikeastaan. Rasi, rasismi puhutaan edelleen. edelleen. Sitten puhutaan edelleen kilpailukykisopimuksesta. Kyllä. Mitäs muuta? Isi. Niin, terrorismi. Joo, terrorismi. Terrorismi puhuttaa. Se on kyllä vähän rauhoittanut nyt, ei ole ollut suuri iskuja. No niitä ei, on ei. On. A -A jopa pystyttiin kai viikon mittaiseen tulitaukoon. Ja, ah, ja sitten se taas se, ikävä kyllä loppuu että siellä on, siellä on tällä, tällä hetkellä siis ihan hirveä määrä toista miljoonaa ihmistä täysin ilman vettä. Että on se todella surkea mm -hmm. tilanne. Mm -hmm. Se on kaupunki, missä mä oon käynyt. käynyt? Mutta, oon, se on hieno kaupunki, siellä on, siellä on paljon mm -hmm. historiaa, paljon... Paljon tuota näkemistä, mä muistan, mä olin hotellissa, jossa on aikoinaan Agatha Kristi asunut ja kirjoittanut mm. jotain romaania. Mä en nyt muista mikä se nimi, mutta siellä oli sellaista ihanaa kolonialaista tunnelmaa Aika maista, Joo. no nyt ilmeisesti kyllä Aleppo on tuhottu Se on tuhottu, maana. se on tuhottu, se on, tuhottu. Se on tosi sääli, siellä on paljon kulttuurihistoriallista, harvokasta materiaalia, mm. joka on varmasti pistetty aikaan Maan Joo. Joo. No toivotaan, että tilanne siellä lähtee rauhoittumaan päin Miten hei? Nyt tullaan näihin tämän päivän uutisiin, presidentin vaalit. No voi, että siis Virossa tai USA. USA. Aika farssia molemmissa maissa. Niin. No nyt tällä viikollahan käytiin siis USA vaaleissa ensimmäinen vaalivaittely. Ja siellä käsittääkseni Clinton voitti kuitenkin tämän No Se oli aika lailla 50-50 sitten taas toisaalta. Niin. Vaikka kun taas luki näitä arvosteluita, niin. niin Trump niin töpeeksi enemmän kuin kerran, mutta silti, silti se kannatus on niin voimakasta ja, tai, ja ehkä on taas. Ja sitten on ehkä niitäkin, jotka ei suoranaisesti kannata Trumpia, mutta ne eivät halua Clintonia presidentiksi. Mm. Tämä on ilmeisesti nyt tänä vuonna tai tällä kertaa niin, että siellä on vastakkain kaksi todella epäsuosittua ehdokasta. Mm, kyllä. Ja mun mielestä toi ulkopoliittisen instituutin joku tutkija sanoi tosi hyvin, että Trump on sanonut sellaisia juttuja, mistä niin kuin kuka tahansa muu olisi lentänyt jo siis se, se, siin, Mä olin jopa ihan suu auki välillä, että voiko tämä olla totta, niin, että se et... päästään semmoisia suustaan. <laughs> mutta ei muuta kuin eteenpäin niin. joo. Ja sitten mä luulen, että siinä on niin se taktiikka, niin jostain siis tällaisen analyysin luin, että siinä on sellainen taktiikka, että, että hän haluaa vaan olla mahdollisimman paljon esillä, varsinkin tässä niin kuin esivaalivaiheessa. Hmm. Hän haluaa olla mahdollisimman paljon esillä, jotta häneestä tuli tämä ehdokas. Nyt hän on ehdokas ja nyt on niinku aika tehdä jotain oon. Kyllä mä tietysti veikkaan, että, että tota, kuitenkin semmoisen uran hänkin tehnyt, että kyllä siellä päässä jotain liikkuu, että veikkaisin, että osa näistä kommenteista on myös tahallista mm. provosointia. Ihan, jo, ihan täyttä provokaatiohan se on, mutta se on huolestuttavaa, että sillä pääsee. On. Mutta sehän jossain vaiheessa lohdutit meitä, että se valta siellä Amerikassa nyt ei ole niin niin, tai ei ole täysin Niin, siellä on kuitenkin niin. kongressi takana, Niin, niin näin, näin mä taisin sanoa, mutta <laughs> kyllä se silti hirveä. Mutta ajattele, minkälainen maailman johtava maailmanvalta USA on, ja siellä ei ole koskaan ollut naispresidenttiä. Mm -hmm. Nyt ehkä tulta, saadaan, ehkä. mutta ei ole myöskään Eestissä ollut naispresidenttiä, ei, ja ollut. nyt ehkä saadaan. Nyt ehkä saadaan. Mutta kerroppasä tästä eesti koska... No nyt, mä ihan... Viime, siis viime viikonloppunahan oli, oli tota, toinen kierros, jossa tota, sieltä nyt tää suurin kansansuosikki, tämä Kaljurand, mm. tippui. Hän ei päässyt toiselle kierrokselle. Mm -hmm. Ja, ja tota, sitten sinne toiselle kierrokselle pääsi Kallas ja sitten tämä juristi, jonka mm -hmm. nimi tippattiin multa. Eli nämä kaksi oli, oli vastakkain sieltä, ja kumpikin ne, ne ja äänet jakautuivat niin tasaisesti, että se ei riittänyt. Okay. Ja, ja silloin, silloin nämä presidentinvaalit lähti ikään kuin alusta. Ja siinä vaiheessa sekä Siim Kallas että tämä juristi tämä toinen ehdokas ja molemmat ilmoitti, että tämä on ihan farssia, että hei he hei he asetu enää uudestaan. Mm -hmm, ja silloin sitten siellä oli sitten onko parlamentti, joka oli päättänyt, että nyt aloitetaan ihan uudelta pohjalta, että myöskään nämä aikaisemmin ensimmäisellä kierroksella ehdokkaana olevat henkilöt eivät myöskään saa Oh, niin. okay. et tämähän on kyllä aika erikoinen muun mielestä tämä Viron tapa äänestää ja silloin, silloin ymmärtääkseni aika niinku nuoret juuret, että sillä ei ole pitkä perinne, et miten täällä äänestetään. Et jos, niin, että niin. jos kansa olisi äänestänyt niin esimerkiksi Suomessa, niin, niin tota Kaljurad olisi varmaan presidentti. Joo. Mutta tota, joo, nyt siellä on sitten uusi, uusi tota, hyvä kun mä kirjoitan näitä nimiä, Ylös, mutta hetetään tälleen tämä on sinne päin, että tämä on joo, Kirsi Kuljurand tai joku sinne päin, mutta hän, hän on itse asiassa, hänellä on ihan hyvät, hyvät referenssit ja hän on, on ollut paljon sekä liike-elämässä eli, eli myös politiikassa mukana, okay. vajaa 50-vuotias naishenkilö siis, no niin. joka on. mutta ketä on vastaehdokkaina, niin sitä tietoa mä en mistään löytänyt, mutta tämä oli parlamentin tuota, tuoma Okei. Oma ehdokas nyt okay. tämä. Onko parlamentti niinku yhdessä tuonut? On. Yes. Että, mutta se, päätty, se, rat, päät, se ratkee nyt maanantaina, eli huomenna. Okay. Eli ihan pian. Mm, eli kun meillä on seuraava huomenta. nauhoitus, niin me tiedämme kenen, kenen kuvaamme täällä seinällä. Mut otetaan tuo Ilves <laughs> alas ja tuo täytetty. <laughs> Just se, joo. Ja tuota, kenen kuva siellä sitten on. Mutta hei, näen nyt tämän päivän asioista. ei yksi asia, joka mulla muuten jäi kesästä vielä mieleen, oli se, että mistä puhuttiin paljon kesällä, niin oli Alma. Joo. Meidän ihana 20-vuotias laulaja, lupaus ja hän, todella persona. Hän on ihana. Mä, siis, mä muistelisin niin täälläkin hehkuttaneeni häntä. Hyvin paljon mahdollista. Sä oot Joo. ihanasti tuonut näitä suomalaisia. Arvistelija niin, aina. aina. Muistella välillä. niitä. Joo. Mutta Alma tosiaan nyt preikkasi kesällä ihan kunnolla. Hän... Se oli flowissa. Joo. Oliko näin? Joo. Mitäs, miten Alma suoriutui ensimmäistä livekeikasta? No. Siis ajattel, että täysin tuoreeltaan tuommoisen hmm. yleisen eteen. No kun miettii niitä lähtökohti, että oli sunnuntai, kello taisi olla kolme. Hän esiintyi suht suurella lavalla siis niinku siihen nähdä että se oli hänen ensimmäinen mm. oikea livekeikka. Tavallaan semmoiset lava puuttuu vielä. Niin, no, hän on siis ollut sinisapotaasin tuplaa. Eli tää, mä en osaa selittää mikä on tuplaaja, mutta se tietää, Niin tota, hän on tietysti sille että hän on hirveän karismaattinen. Ja se keikka meni ihan oppiin, että sinne tuli ihmisiä ensinnäkin, mikä on tosi positiivista. Ja, ja tota, ihmiset oli mukana. Viisit et oli vetäviä, hän oli tosi innoissaan, sille, liikuttavan innoissaan siitä niin kuin ensimmäisestä omasta olkeikastaan. Se oli hyvä. Mikä on vielä hyvä, niin hän on oikeasti todella ammattitaitonne ja, mm. ja mahtava ääniskaala. Ja, ja ja to... joo, mä, mä, mä, mä, muistan hänet että siis Aidos-kisasta. Siis se oli joku pari vuotta sitten. Niin se, sit se, sit tipahti, se ei tipahti, se ei päässy ihan loppuun. hän on nykyään 20-vuotias ja silloin hän oli olla 16-vuotias niin, tai 17 Siitä on niin muutama vuosi aikaa. Hän ei tip... ole ke ehtinyt niin, kehittyä vielä. Niin, sitten sit siinä kävi vielä niin, että hän tippui niinku finaali niiden viimeisten lähetysten aikanaan aika-alkuvaiheessa. Se oli vähän sitten tämä shokki, koska hän oli aika lahjakas. Jo, Talo, niin. Nyt mä ymmärsin näin, että mitä Almalle tapahti, niin se oli päässyt jonnekin tämmöiselle biisileirille Joo. Saksaan. Ja sieltä tää lähti tämä nousuja ja tota, tehnyt siellä sitten, yksi Juokki, sanois nyt nämä nimet, Niin, hän untaa. teki siis Felix Jaanin kanssa tämmöisen Felix Jaanin. biisin. Ja sitten sit hänellä on näitä soolobiisejä. Mutta mä käsitin näin, että sieltä viisi niin hänet sitten sainattiin tämmöiseen kansainväliseen levyyhtiöön Painaa suoraan. Kyllä. Eli Et... sain siis suoraan näin kansainvälisen. Se on aika se, niitä ei monta ole suomalaista. Ja se ehkä kertoo myös siitä, miksi häntä ei ole hirveästi, niin kuin, ainakaan somen so, mukaan Suomessa nähty. Et mä seuraan häntä jonkun verran Instagramissa, niin ne on aina niin Euroopasta ne. Postaukset. Postaukset. Joo. Sie siellä viedään nyt. Ja sitä paitsi, mikä tonne, että hän on, hän on tota, lahjakas, hänellä on varmaan ja ikä niin vähän, että tota, vielä kehittyy ja paljon annettavaa. Mutta mun mielestä se myös, että tämmöisenä rooli, roolimallina sitten nuorille tytöille, ihminen, joka uskaltaa olla itsensä näköinen, eikä mm -hmm. väkisin laita itsensä mihinkään muottiin, että mm -hmm. et on vihreä tukka tai pinkki tukka ja, ja, ja tota... Niin, ja on aika semmoinen niinku just persoonallinen niin, tyyli. Jo. Ja se on hauska myös, että hänen sisko on hänen DJ, ja hänellä on myös ja sitten he yhdessä niinku keikkailevat ja Nyt toivuille Hei, ennen kuin mennä mennään tähän onnellisuusmittariin, niin tota, ehdottaisin Alman bonfireen. Laitetaan se. The whispers around me, around me it hurts, it hurts if I let all the poison in if I let them win from your mouth make you ready. Stronger! Negatiivisuudesta. Ja minkä takia mä koen, että meitä suomalaisia vaivaa tämmöinen turha negatiivisuus, mistä olisi hyvä päästä eroon. Ja mun mielestä hyvä esimerkki suomalaisesta negatiivisuudesta on Saara Aallon pärjääminen tuolla brittien X-Factorissa. Ja nyt hän, hän on päässyt hirveän pitkälle, nyt tässä oli nämä viimeiseksi nämä, nämä kuusi tuolia. Okei, mutta minun täytyy mentä, et mä että en oikeastaan tiedä, miten se X Factor etenee. No en minäkään, mutta tässä seuraan, ymmärsin, että siinä, siinä oli eka tämä Simon Cowell. Ja joo, pitää tavallaan se esiintyä. Esi esi joo. Ja sitten siitä tiputettiin osa pois ja, ja saaraalta pääsi jatkoon. Sitten tuli toinen osa, jossa hän lauloi vielä Donna Summerin radio-kappaleen. Okay. Hän pääsi siitäkin edelleen jatkoon. Ja sitten tuli tämmöinen joku, että kuuden tuolin pu pudotus, jossa Nämä, nämä loppu, loppukilpailijat jaetaan niin kuin ryhmiin ja niillä on, on coachi. Ja se coachi saa päättää, että kuka siitä ryhmästä Nii, pääsee. Aivan, Vähän kuin ehkä joku voisi olla Finlandissa. Sama. Ja tuota, saarauta joutuu sitten ton Sharon Stone. Sharon... Olisiko se vissiin Sharon Stone? Joo. No, niin ei Stone. Sharon Osborne. Osborne. Sitä mä hain. Sharon Osbornein ryhmää. Ja tuota, siinä kävi sitten niin, että hän esitti, tykkäsi ihan hirveästi ja Sharon Osbourne sanoi, että hänen mielestä tuossa ei ollut niin kuin, fiilistä sä, okay. sä, niin kuin, äh, Se on hieno ääni, niin. hy hyvä ääni, mutta sä et mukana Ja mun mielestä Saara niinku tosi hienosti se niin lannistunut vielä ja sanoi, että hei, et musta tuntuu, että yle yleisö on kyllä toista mieltä mm -hmm. niin Sitten se sai toisen mahdollisuuden ja tota Sharon Stone sanoi sille, että no okei okay, laula jotain muuta Ja se lauloi sitten Lara Fabianin kappaleen ranskaksi ja sitten mm. yleisö rupeaa buuaamaan. Koska ollaan briteissiä. Joo, että miksi sä laulat ranskaksi, ranskaksi mikä, mitä mä en kuitenkaan ymmärrä. Kysymyshän on sit laulamisesta. Eikä kielestä. Ja, ja tota, sitten hänet tiputettiin. Ja sen jälkeen kun hän tuli tietoa, että Saaraalto mokasi, tiputettiin, mm. niin ihan hirveä negatiivisuuden aalto sitten somessa ja, ja mitä se tyhmä kuvittelee edessä, itsestään ja, ja niin kuin iloittiin siitä niin, että joku niin Kun me voitaisiin sanotaan, että voi vitsi, että meillä on ollut siellä suomalainen mukana. Joka on laurana todella hyvin. Niin ja päässyt noin pitkälle, me mietitään, kuinka paljon siellä on yleensäkin osaanottajia ollut, että mm. se pääsee tehdä sille ensimmäiselle kierrokselle. Mm. Ja miten hyvä vastautohan sai siinä Kyllä. Joo, että hän niinku heti jäi yeah. tuomariston mieleen. Mm. No sitten muutama tunti, että niin yllätys, se on päässyt tämmöisellä villikortilla, eli niin sama, mikä on vuosienla, että Joo. toisesta ryhmästä voi se joku kastaa niin sinne. Joo. Joo, okay. Eli se sama ja hän pääsi, pääsi, pääsikin jatkoon. Ja, ja tota... Että mistä tämä hirveä negatio on, plus, että sitten vielä jossain puhuttiin sitä, että itse asiassa koko tämä episodi, että ei tipu, Niin ne on hyvin tyypillisiä tämmöisiä käsikirjoitettuja juttuja, Joo. jolla tavallaan siellä on semmoisia hukkeja ja koukkuja, ja saadaan ihmiset katsomaan sitä, niin että pitää olla draamaa, jotta se ei olisi tylsää se ohjelma. Aivan, aivan. Eli no, tää on kaikki saattanut olla käsikirjoitettua ja hän on saattanut koko ajan olla mukana. Mutta käsitinkö mä niin, että tämä villikortti on semmoinen, mikä yleensä käytetään pikkasen myöhemmäs vaiheessa? Että no, tää oli vähän yllättävää. Nämä luin mm, jostain. Niin, voi olla. Joo, se voi olla, että se et yleensä ei tässä vaiheessa. Mutta mun mielestä Saara Aalto niin ansaitsee kaiken... Tees ihana tyyppi. Ihana. Ja siinä on taas yksi, joka Joo. uskaltaa olla oma itsensä. Joo, totta. Että, tuota, et please, suomalaiset irti tästä. Mä en ymmärrä sitä niin, että miksi, ei ole, miksi iloitaan enemmän toisen epäonnistumisesta. Kun onnistumisesta. Mm. Se on hyvä kysymys. Niin. Ja se ei ainoastaan niin kuin, ei henkilöydy ihmisiin, vaan, vaan mun mielestä oli hyvä, kun, jos me puhutaan roviosta, jolloin, eli kutenkin mahtava nousu ja sitten mm -hmm. sit ruvettiinkin himmaamaan ja, ja ei ruven, tulokset ei ollutkaan, niin se, se, sekin sel, selkeästi huomasi, että se tu, tuotti hirveätä vahingoniloa monissa ihmisissä, mm -hmm. että, hä, hä, hä, hä. Niin, niin. kun pitäisi ajatella, että si, siinä on niin yritys, joka työllistää Suomessa ja, ja vie Suomea maailmalla, Et, mm -hmm. että tavallaan se kolahtaa meidän kaikkien nilkkaan. Mutta voisiko siinä olla jotain sellaista, että... että Mä aloin miettiä että taustoja. Siis Suomessahan pitää tavallaan olla aina nöyrä, mm. että saa olla niinku ylpeä siitä, että oot tehnyt tiettyjä juttuja, niinku että saa olla liian ylpeä. Mm. Pitää olla pikkasen, mutta ei liian. Ja Rovio ei ole oikeastaan missään vai sellaista pyydellyt anteeksi sitä menestystä, vaan enemmänkin, että siitä on otettu kaikki irti. No, mutta pitääkö on menestystä sen? pyytää anteeksi? No nimenomaan ei. Et se on vaan niinku jotenkin Suomen yleinen ilmapiiri. Mm. Alon siis se, se on tämmönen, voi olla tämmöinen tietty luterilainen kasvatus, joka mm. ajaa sitten tämmöiseen. että Ja sitten semmoinen tasataistamispolitiikkaa, mitä Suomessa on tehty niin Ei meillä olisi hieno mm. on hieno sanalasku, että onni niin on se onnen kätkeköyne. Kuka on. koi viisa viisas on senkin keksinyt. Vaatimattomuus Vahingon niin, kyllä. <laughs> paras. <Vahingoniloparas, laughs> niin. Mutta tota vielä se pitää sanoa että, että Ehkä myös se ruokkii sellaista vahingailoa, että Suomessa niin jotenkin vellotaan siihen, niin kuin, että nyt menee huonosti ja nyt on kaikille huonosti. Niin Sitten jos jollain menee hyvin, niin siitä ollaan helposti niin kahtelisiin. Mm. Siitä, no siitä minusta pitäisi päästä irti. Mikä minua ihmetyttää erityisesti tämä, tämä jatkuva kateellisuus, mitä toki varmasti on muissakin kulttuureissa, mutta se, että kun nyt luetaan esimerkiksi näitä tämmöisiä raportteja, eli YK on kestävän kehityksen työryhmä SDSN sekä Kolumbian yliopisto tekevät vuosittain tämmöisen selvityksen, missä päin maailmaa asuvat onnellisimmat ihmiset. Joo. Ja, ja näissä on erilaisia tämmöisiä onnellisuuden mittareita, joissa muun muassa anteliaisuus niin katsotaan onnellisuuden mittariksi. Niin tänä vuonna 2015 Suomi oli sillä listalla kuudes. Joo. Viime vuonna Anteeksi viides oli, viime vuonna kuudes, että vielä pykälä ylöspäin. Tanskalaiset on tämän testin mukaan maailman onnellisimpia. Kaik kaikkiaan, kaikki pohjoismaat oli siellä kymmenen, kymmenen maan joukossa. Virosta en tiedä, Viroa ei siellä ollut. Burundi mm. oli sitten se maailman onnettomin mm. No Maa on tosi huono. On. Ja, ja Syyri näin, mikä on ymmärrettävää. Mm -hmm. Eikä mun mielestä siis ole yllätys, että Suomi sijoittuu nämä hyvin, jos me mietitään, mietitään niitä kriteereitä, se oli anteliaisuus, bruttokansantuote, saatko tehdä omia valintoja sekä va vapauskorruptiosta hyvien ystävien läsnäolo vaiken aikoina, siinä on hyvin inhimillisiä asioita, mitä, millä sitä mitattiin. Ja, mm -hmm. ja, ja, tota, se ei ole yllätys, että Suomi sijoittui. Meillähän on Suomessa monet asiat niin kuin hyvin. Niin on. Mutta Minkä takia, jos, jos meillä ollaan näin onnellisia, niin minkä takia me ei pystytä kokea onnellisuutta muiden puolesta? Mm -hmm. Ja onko sitten muissa niin kulttuureissa hirveästi eroavaisuuksia? Minä niin haluaisin ha uskoa niin, että hyvinvoima ihminen tahtoo hyvää myös muille, mm -hmm. vaan tahtooko? Vai onko asia niin, että, että suomalainen on onnellinen, mutta voi huonosti? Mm -hmm. Miksi, miksi näin, jos meidän pitäisi olla yhdessä maailman onnellisimmasta, että, niin, että me halutaan sitten pistää energiaa semmoiseen negatiivisuuteen? Mun mielestä niin. Suomea nyt, jos ei, ainoastaan te puhuta niin kuin kateellisuudesta, niin mun mielestä siellä on niin kuin pitempää aikaa ollut semmoinen negatiivisen kuva tai semmoinen mm. negatiivisuuden aalto, jossa mun mielestä myös media Ruokkii paljon ja... No en nyt sano, että pitäisi puhua aina vain iloisista uutisista ja unohtaa ne huonot. Onhan sekin niin kuin... No negatiivisuus on yksi uutiskriteeri. Niin. Et siis sehän on, joo, mitä negatiivisempi asenteen kiinnostaa, joo. Niin se on. Ja tuota, varmaan sulle nimi Maaretkalli on tottu. No, on. Ja, ja tuota, mä en ole lukenut tätä lujasti lempeää kirjaa, mut oliks se niin, että sä oot? Joo, tai siis on nyt kesken. Mä oon aika alussa, mutta idea siinä kirjassa on jo nyt päässyt. Mä oon niin kuin lukenut nyt vähän muutamia näitä Maaret Kallio blogeja ja mun mielestä tämä Maaret Kallio, se tapa millä se nyt lähestyy esimerkiksi onnellisuutta, mm -hmm. on, on, puhuttelee mua mm -hmm. ja, ja tavallaan kyseenalaistetaan se, että onko onnellisuus nyt trendikästä, mm -hmm. että onko onnellisuudesta tullut sellainen pakkopaita, joka niin velvoittaa meitä yrittämään hakemaan jotain niin ultimate täydellistä onnea. Mm, totta. Sen sijaan, että me taas onnellisia tässä ja nyt. Ja, ja kun me katsotaan niin kuin mainoksia, niin ihminen pyrkii niin kuin väk väkisin onnellisuuteen. Mainokset myy meille onnellisuutta. Et sulla on sun dream job, dream car, dream vacation. Mm. Eikö, eikö... Mikä on niin kuin mainoksia pahempaa on mun mielestä se some, mistä me ollaan täällä monta niin. kertaa puhuttu. Siis se, se Somehan niinku ruokii semmoista täydellisyyttä. Niin. Ja se, ne on niinku sun vertaisia ihmisiä, Et okei, että okei, mainoksen ehkä tiedosta että tuo ei ole totta. Mm. Mutta jos mä näen sun onnelliset lomakuvat somessa, niin mä tiedän, mm. että on ollut hyvä mm. loma. Ja, sä, ja silloin sä, mä vertaan itseäni niin. siis suhun. Kyllä. Et se on ehkä, ja siitä myös Maaret Kallio puhuu. Kyllä. Ja sit mä jään niinku miettimään sitä, että, että tarkoittaako se nyt sitä, että jos mulla ei ole yhtään näistä onnellisuutta, näistä trendionnellisuuksista, mm -hmm. niin, että mulla ei ole nyt tällä hetkellä dream job, mulla ei oo niin dream car eikä mulla ole dream vacation, mutta mulla on kuitenkin työ, mulla on kuitenkin auto ja mä oon ollut lomalla, niin tarkoittaako että mä oon epäonnistunut ja mä en oo onnellinen? Niinpä, tämä on ja, hyvä kysymys. Niin, ja, ja Maaret on tavallaan, mitä hän peräänkuuluttaa nyt, mitä mä luin näitä blokeja, on se, että tota että onnellis onnellisuus se ei saisi olla sellainen huippukliimaksi. Mm. Että sä voit, onna, sä voit olla todellakin onnellinen tässä ja nyt. Mm. Että jos, jos sä lähdet hakemaan semmoista keinotekosta niin onnellisuutta. Se niin, sä suoritat mm. sitä onnellisuutta. Ja sä haet koko ajan jotain semmoista, mitä ei ole loppujen lopuksi varmaan edes olemassa. Mm. Niin katoako siinä matkalla se todellisen onnen ja, ja niin kuin elämän merkitys. Mm. Te, tiivistyy hyvin siitä niin. mistä siinä kirjassa ja Maaretin blogissa on kysymys. Joo. Eli ole onnellinen siitä, mitä sulla on. Mm. Mm. Ja ei, en, en, enkä mä niinku sano sitä, että sä saisi tavoitella parempaa. Mm, nimenomaan. Ja siis, tästä onnellisuudesta on minusta kirjoitettu viime aikoina tosi paljon. Yksi kirjailija, joka sitä on käsitellyt, on muun mm. muassa Tommi Kinnunen, joka kirjoitti tämän ensin Neljäntien risteysromaanin, joka voitti, voitti. joo. finlandia joo. Hän tasolla olla sit... muuten täällä Eestissäkin jossain vielä litsi. niin taas ollakin. No sit hän kirjoitti sen lisäksi vielä lopottikirjan, joka on siis itsenäinen jatkoosa sille Neljäntien risteykselle. Ja mä oon niinku hänestä, hänen haastatteluja lukenut aika paljon ja niissä hän sanoi yhdessä, että että hän muistaa ollensa niin kuin aidosti onnellinen koko elämänsä aikana vai muutamia kertoja. Siis sellainen tietysti, että se unohtuu se, että huomenna pitää mennä töihin mm. ja pitää tehdä nämä mm. asiat. Mutta sen pitää riittää, että niin arkionnellisuuskin tai arkeen tyytyväisyyskin on ihan ja hyvä luulisi, asia. Niin, ja luulisin, että semmoinen niin nimenomaan niin arvoelämään niin perustuva onnellisuus, että se kantaisi Pidemmälle, pidemmälle niin. kuin varsinkin materiaaliin tai niinku puhuttiin niin onnellisuuden huippukliimaksiin nojautuvat seikat. Niinpä. niin. Et ne voi olla pieniä hetkiä, mutta ne on niin niitä onnen hetkiä, että, että olla tässä ja nyt ja mulla on asiat loppujen lopuksi ihan hyvin. tämä vielä niin siitä mulle tuli itselle taas se sama ajatus, mikä se sanoit jo aikaisemmin, että saako sitä sanoa ääneen. Niin. Et miten miten nyt joka, joka niin. se, että jos, niin kun, jos, kaikki, jos kaikki tavallaan tekisikin siitä niin arjesta enemmän nippustauksi, niin niin esimerkiksi someen, niin, niin se ehkä muuttaisi sitä käsitystä Ja tästä mä puhuin silloin kun me jäätiin lomalle, mä puhuin tubettajista ja YouTubesta ja mm. tästä niin videoblogin ilmiöstä Ja siinä mun mielestä tavallisuudesta on tehty kiinnostavaa Elikkä Hermonni pesee hampaat ja käy suihkussa ja menee kauppaan sitten se tulee kotiin tekemään ei yhtään mitään Se puhuu sen kameralle tai se on netistä, että minkälaisen julisteen se ostaisi tänään ee, tai Veronika väriää sen tukkaa. Tällaiset asiat on niin nyky välittyykö, siitä, niin, välittyykö siitä se tyytyväisyys siihen sen hetkisen olotilaan? No, ehkä se on just se, että, että et aina elämä ei ole kivaa, että joskus on niitä tylsiä päiviä ja sitten se kuvataan siihen kameralle. Tai joskus itkettää ja sekin kuvataan siihen kameralle. Ja kerrotaan niinku ne vaikeat kiltut, mm. koska sitten taas niinku, mitä silloin kun blogimaailma löi jotenkin läpi ja nykyäänkin, niin se on hirveän siloteltua. Niin on, niin on. Et mun mielestä niinku nuoret on ottanut tässä, mä puhun nyt nuoresta vaikka siis Vlogeja seuraa kaikenikäiset ikäiset ja niitä tekee myös ikäiset, mutta musta tuntuu, että mitä nuorempi tekijä, sen avoimempaa se sisältö on. Niin jos kaikki menisi tavallaan somessa tähän suuntaan, niin mä uskon, että se käsitys siitä onnellisuudesta muuttuisi pikkasen. Et se, niin, että siihen tulisi joku sellainen arkerealismi siihen. Niin, toki ei se poista sitä, että nyt on luultavasti todella niin kuin kova aika myös olla teini-ikäinen. No, kyllä. Et, et, niin kuin ne paineet on varmaan myös ihan todella kovat, mutta musta tuntuu, että se on myös saanut nuoret jotenkin. No toinen, nyt tuntuu ehkä, että tämä onnellisuus on jollain lailla, nyt mä sanoin, että se on trendikästä, mutta se myy myös sillä lailla, että on ilmestynyt tämmöinen toinen onnellisuus, eli äsken puhuttiin siitä blogeista ja lujasti lempeästä kirjasta, mutta seuraavainen henkilö kuin Emma Seppälä, joka on, on tätä Sanoman sukua ja hänen tai taisi olla Rafael Seppälä, hän ei Hei. Suomessa koskaan asunut, eikä suomea puhu, mutta on siis äitinsä, ei anteeksi, isänsä puolelta. Suomalainen. Suomalainen. Joo. Ja tota, hän on tutkimusjohtajana Stanfordin yliopistossa ja tehnyt hyvän, hyvän uran ja, ja tota, paljon toiminut tota, traumaterapeuttina esimerkiksi sotaveteraanien kanssa. Joo. Ja tota, hän on kirjoittanut nyt kuitenkin, hän on sit kuitenkin erikoistunut tähän onnellisuuteen. Mm -hmm. ja hän on kirjoittanut asia, tota, Kirjan, joka nyt ilmestyi äskettäin suomeksi, eli sen alkuperäinen nimi on The Happiness Track ja se on käännetty Elä onnellisemmin. Ja Emma Seppälä mun mielestä periaatteessa ollaan samalla linjoilla Maret Kallion kanssa, mutta mun mielestä pikkasen erilainen lähestymistapa. Eli tässä Seppälän kirjassa sen pääviesi tuntuu olevan, että tota, eli nyt mä korostan, että nyt mä oon lukenut vain muutaman arvostelun, eli mä en ole lukenut koko kirjaa, eli, eli jos joku on toista mieltä ja pääviesti on jotain muuta, mm. niin, niin sy syy ei ole kirjassa vaan minussa. Mutta siis pääviesti tässä Seppälän kirjassa tuntuu olevan sen, että, että menestys ei johda onneen, mutta onni johtaa menestykseen. Ja, ja tässä kirjassa annetaan sitten ohjeita, että kuinka päästään irti tämmöisestä ylisuorittamisesta ja, ja siellä on jopa niin kuin hengitysharjoitusneuvojaa, että jolla tavallaan tuodaan, vähennetään stressiä mm -hmm. ja, ja ikään kuin se, että, että tekemällä vähemmän me voidaan ikään kuin saavuttaa enemmän, eli tämmöinen less is more tyyppinen onnellisuuden tavoittelu. Samoinhan toteaa, että onnellisuuden tavoittelu ei ole itsekästä, niin me puhuttiin äs äskenkin, mutta Tavallaan sekä onnellisuus että stressi säteilee ympäristöön. Ja sehän on totta. Onnellinen ihminen niin saa tästä suhteen. Ja sitten taas stressaantunut, ahdistunut ihminen, niin yhtä lailla hän sitä omaa pahaa oloansa levittää ympäristöön. Mm. No, mä en ole tota kirjaa lukenut, mutta ehkä niin kuin nyt verrattuna tähän Maaretkallion lähestymiseen, niin mä, mun ensiajatus oli, että on kuitenkin aika periamerikkalainen. Niin. Että, että jos me puhutaan onnesta ja menestyksestä samassa lauseessa, niin, niin tavallaan että onko onnen yksi päämäärä sitten se raha tai niin. asema ja valta. Niin. Ja mun mielestä nämä, nämä ei tarvi ollenkaan olla samassa la lauseessa. Totta. Mutta joo. Meneekö nää sun lukulistalle? No, ne vois ehkä mennä mun lukulistalle listalle. Mm. Mä oon vähän jäljessä mun lukulistassa. Mä vielä lojennata sulle se Maartin. Joo. Joo no. että, tuota. Ja kuin me mennään nyt tää, mentiin niin syvälle taas, että ennen kuin tota, mm. <laughs> mennään muihin aiheisiin, niin kuunnellaan mm. tähän väliin Eurythmicsin Sweet Dreams. Jos kuollein koskaan hartsulla nähty ilme, kuin kaikki serotoniini olisi valunut aivoista, päämäärätöntä löntystelyä, lannistavaa ilmeettömyyttä, itkee tekoitkua, etälamautin, sormipyssy, ojennus, rintataskun taputus ja haaroista kaikki mihin yhden miehen poikabändi pystyy. Näin kirjoitettiin Suomen suurimmissa medioissa Justin Bieberin keikoista tällä viikolla. Oliko mitään hyvää sanottavaa? Siis mä en lukenut yhtään positiivista arvostelua. Ainut hyvä, mitä sanottiin, oli se, että hyvä kun se loppui se keikko. No toi oli aika paha. Nyt tietysti voi ensimmäisenä kysyä, että minkä ikäinen on henkilö, joka on kirjoittanut tämän arvostelun, koska... Se on vaikea sanoa. Mä tiedä, niin näiden kriitikoiden taustoja, tai miten he suhtautuvat tämän tyyppiseen musiikkiin tai niin kuin Mä, luin, mä luin, olisiko ollut Iltalehden. Sillähän oli kaksi niin ollut näin. Joo. Niin, niin, tota, si siellä, no, se ei ollut noin paha. Siinä sanottiin, että ei ollut ehkä flagmaattinen. ihan... Flagmaattinen, ja sitten se, että, että, ei, että, sitten se, että to, osa lauluista ainakin tuli playbackinä, mutta toisaalta Piedere ei edes yrittänyt esittää, etteikö näin olisi. Joo, siis mä näin sellaisen videon, jossa hän siis aivasti kesken biisin. Ja laulu jatkui halaan tahtiin. Okei, okay. okay, niin tämä kritiikki osittain on mun mielestä täysin ansaittu. Mm. Hän on väsynyt, hän on vaisu. Mm. Hän ei niin selvästikään halua olla valokeilassa. Mutta se on musta todella niin jotenkin raadollista, että hän on nyt 22-vuotias. Hän on aloittanut uransa 13-vuotiaana mm. ja hän siis nousi YouTuben kautta tähdeksi Ja silloin niin kun se, se menestys 13-vuotiaana perustui niihin niin YouTube-videoihin ja siihen yhteisöön Siis se on, se, on niin kuin, se on niin kuin Kanadan Robin Niin, hän on käytännössä ollut siis Framilla nyt 9 vuotta Sopikaan Jos oikein laskin, voi olla pidempäänkin, koska mä en muista, koska tämä YouTube-homma lähti Mut se on tosi pitkä aika ja mä en niin kuin yhtään ihmettele, että hän on jotenkin väsähtänyt. Eh, ehkä hänen nyt pitäisi tehdä tuiskut ja vetäytyä hetkeksi. Niin. Mä ymmärrän, kyllä mun mielestä saa olla kriittinen ja, ja toisaalta se, että, että tota, jos Peder todellakin, että jos ne ääni faninsa kokivat sen noin, niin onhan se sun, sun fanien niin kuin aliarvioimista, että sä et anna parasta, kun ne tulee no sua katsomaan. Että et tavallaan se, se on se sun työs, mitä sun pitää tehdä. Että, mm. Mutta, mutta sit kuitenkin näin se, että kenelle fanien suusta. Et niin, juuri näin. Että ihan sama, mitä Bieber tekee, niin ja, se on ja kuitenkin on, on. Ja, ja, ja tota, ensinnäkin mun pitää sanoa henkilökohtaisesti se, että mun mielestä niin kuin, tota Justin oli... Aikaisemmin pidin sitä ennen kaikkea niin kuin ärsyttävänä kakarana, mutta mm. kyllähän sen, sen niin kuin musiikki niin on kehittynyt hirveästi mm. ja En vaida enhan kanavaa, jos sieltä tulee mm. Justinia niin ja sit Hän on käynyt läpi niin kuin tosi monta vaihetta mun mielestä tässä, näiden vuosien aikana, koska on ollut se jäätävä niin kuin menestys, mikä tuli ihan tosi nopeasti Voitaisiinko mä ajatella näinkin, että koska hänen... Niin kuin, julkikuvansa ei ole ollut kauhean positiivinen, niin, niin, niin, niin että tässäkin tulee tämä, että ollaan iloisia siitä niin, että... Niin. Mä oikeastaan otin tämän aiheen tähän perään sen takia, koska se sopi niin hyvin siihen, mitä se sanoit siitä epäonnistumisesta, että et okei, Justin on mokailu ja se menestys tuli tosi nopeasti, jotkut ajattelevat, että se oli ehkä niin ansaitsematontakin jopa, vaikka hän osaa laulaa ja hän on tosi, oli silloin alkuaikana tosi sepö, ja, mutta ehkä nähtiin, että se perustui semmoiseen niin ulkoisiin asioihin. hän haukuttiin niin tosi paljon myöskin. Et ei, ei se ollut pelkästään fanittamista, asinoin siinä haukkumista. Sitten tuli tämä niin menestykseen, ehkä sekoittaman pään ongelmat. Eli se huumeisiin, sekoili, oli naishuolia. Lopulta tuli uskoon ja pyysi anteeksi. Aika tyypillinen tarina. <tos tosi tyypillinen tarina. Ja tämä, nyt ollaan sitten mä en tämän tämän tämän tätä usko, että tätä mä en kuullut vielä, Joo. mutta tuota, sehän selkeästi noudattaa sitä kaavaa niin, nyt Tämä uusin levy, Purpose, on muistaakseni sen nimi, niin se on niin hänen anteeksipyyntönsä näistä kaikista menneistä sekoiluista ja niinku se, siinähän sitten julistu jumala Jumalan ja se, on niin kuin, se on mielenkiintoinen tarina ja, ja jotenkin must kaikki nyt, niin kuin, tää nyt tätä on varmaan siis tämän tyyppisiä kritiikkejä heitetty hänestä siis tosi paljon. En mä usko, että tämä on ensimmäinen kerta kun hän vetää vai sun keikan, enkä mä usko, että tämä on viimeinen sellainen. Joo, ja varmaan kaikki vetää välillä, jos me niin. katsotaan sitä niin keikkarundilistaa, niin onhan mm. se, siis onhan se niin kuin, hengästyttävä. Kun sä on katot. se on se. Ja kyllä siis sen takia, että pitäisi päästä ja... jo lomalle ja pitäisi päästä. Mutta tota, se, mihin mä sit tässä mun ajattelussa pääsin, oli se, että ehkä tässä sit kuitenkin raha puhuu sen verran, että niinku levyyhtiö tuskin sanotaan, että joo, meen vaan lomalle. Hmm vaan että niinku se on, että sä menet sinne lavalle tai sitten mm. niin. Miten tota, ootko lukenut yhtään fanien haastattelua? Oliko ne tyytyväisiä? No mä kuulin siis jotain niinku TV- radiohaastatteluita, ja niissä sitten joo, oltiin, niinku, ymmärrettiin Justinia ja, ja mentiin niinku sinne taakse, että tota, et kaikilla on niitä huonoja päiviä. Ja, ja näin, et, et ei siihen pettyneitä oltu, vaikka ehkä olisi ollut syytä näin niinku, näiden kritiikkien perusteella. Mutta mä haluaisin nostaa tämän esiin, koska minusta on käsittämätöntä, että tällaisia asioita voidaan sanoa. Ja ehkä kaikki sitten jotenkin kulminoitui siihen, kun joku kirjoitti, että hän oli niin delfiinialtaisessa, joka tekee pari hyvää temppua. Tota... No olipas nyt hieno vertauskuva. <laughs> Toimittaja miettinyt pitkään. No mutta hei, ehkä hän voisi lähteä Kreikkaan. Niin. <laughs> mut hei, tota... Tähän loppuun haluan soittaa Justinia. Justin Bieberin kappale. Sorry. You gotta go on get angry at all of my honesties. You know I try, but I don't do too well with apologies. I hope I don't run out of time because someone call a referee. Because I just need Have forgiveness I know you know that I made those mistakes Maybe once or twice And by once or twice I mean maybe a couple of hundred times So let me Oh let me redeem or oh, redeem on myself tonight Cause I just need one more shot Second like chance yeah. Is it too late now to say sorry Cause I'm more than just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 Otelin vähän tuota, vinkki, kalenteria. Nyt on vähän hiljaisempaa ainakin lokakuun alkuun. Tuossa oli meillä syyskuun puolessa välissä tai alussa, anteeksi, nyt meni ajat, päivät niin nopeasti, oli tää Valokarnevaali, josta ollaan joo. puhuttu aikaisemminkin. Puolivälissä. Joo. Ensi, tai siis ens, anteeksi tänään. On, niin nyt on niin joo, joo, on, on ruokafestarit. Ne no street food. Joo, joo, jotka on jotenkin levittäytynyt Ylemistessä Keiviseteellä on ainakin osa, jossa niin paljon sitten paikallisia osaajia, ne tuo näitä ruokarekkoja ja sieltä saa sitten okay. pienellä rahalla. Se oli kymmenestä kahteen ja osoite oli Keivise neljä. Hyvä tietää. Joo. On muuten, muuten mä en löytänyt mitään hirveän mielenkiintoista, että sitten marraskuussa rupeaa taas Mutta yksi yks mikä oli mun mielestä hyvinkin mielenkiintoinen ja olin itse elen tämmöisessä hyvän tekeväisyysnäyttelyn lanseeraustilaisuudessa, minkä mm -hmm. nimi oli Purified World. Mm -hmm. tämä Purified World on osa tämmöistä Let's Do It aatekampanjaa, joka okay. Estissäkin on kuukauden meneillä eli on, nämä on avattu nettisivut, jotka on tuossa syyskuun alussa jo avattu ja, ja nyt kysymys on siis hyvän tekeväisyys huutokaupasta, jossa tota, kerätään varoja tämmöiseen siivoustapahtumaan. Mä menen tähän siivoustapahtumaan vähän tarkemmin. Mm -hmm. Eli kysymys on nyt tämmöisestä liikkeestä nimeltä Let's Do It, joka sai alkunsa Eestistä vuonna 2008. Ja kysyi, silloin vuonna 2008 pieni joukko ihmisiä kiinnitti huomiota siihen niin, että, että tuota, Eesti oli jo itsenäistynyt pitkä aikaa sitten, mutta ei osattu vielä arvostaa sitä luontoa ja täällä oli aika paljon jätettä ja mm. kerääntynyt ja lähdettiin hakemaan ihmisiä talko-voimilla tämmöisiin siivouspäivään. Okay. Ne sai kokoon 50 000 ihmistä ja osa mies oli paljon myös ulkomaalaisia, jotka tuli Eestiin ja siivosivat tätä maata viisi tuntia siinä yhtenä päivänä. Joo. Ja sen viiden tunnin aikana ne sai kerättyä 10 000 tonnia jätettä. Okei. Okay. Ja siitä laskettiin, että jos tämä sama siivous olisi toimitettu ikään kuin valtion voimin ja varoin, niin sen kustannus olisi ollut yli 20 miljoonaa euroa. Mutta nyt tämä toteutettiin täysin niin kuin talkoon voimin ja ne oikeastaan ne Todelliset kustannukset, jotka jäi sitten tuonne puoleen miljoonaan, joka täysimurto-osa on ikään kuin sen kerätyn jätteen lajittelusta sitten ja eteenpäin toimittamisesta. Mm -hmm. Mutta tämä on minusta aika hieno, hieno idea, hieno aate. Ja tämä todellakin vuonna 2008 sai alkunsa täällä Eestissä ja se on lähtenyt nyt leviämään. Estin jälkeen Liettua ja Latvia seurasivat ja perustivat vastaavanlaisen siivouspäivää. Sitten tuli Slovania, Puola ja Serbia. Ja nyt tällä hetkellä, jos menetään Let's Do It omille sivuille, taitaa olla ihan letsdoit.com Niin tota, siellä sä näet, että tällä hetkellä tässä aatteessa on mukana 150 maata. Okay. Ja sinne on laitettu tämmöinen päivämäärä nyt, mihin tähdätään. Ja se on tämmöinen päivämäärä kuin 8. lokakuuta 2018. Ja se on silloin tämmöinen niin sanottu suuri päivä, jolloin kaikkien näiden 150 maan, siinä vaiheessa voi olla jo vielä enemmän maita, niin, niin tota, he suorittaa tämän viiden tunnin siivouksen maassa Siellä on siis ja siellä on Japania, se on tosi pitkälle levinnyt. Ja nyt tämä huutokauppanäyttely, missä mäkin olin, niin siellä keretään varoja tähän omaan kontribuutioon, mm. joka tapahtuu silloin lokakuussa 2018. Ja niillä oli muutenkin aika mielenkiintoiset sivut, eli siellä on sellainen sivut, jonne voit ilmoittaa, eli jos sulla on joku tiimi ja sun tiimistä haluatte osallistua tähän tapahtumaan, niin sä laitat sinne sun maan, sä laitat sinne sun tiimin ja se tulee näkyviin siellä. Se, siellä on koko ajan kartta, jossa seurataan sitä tilannetta. Tällä hetkellä siellä oli muistaakseni 150 maata ja 16 miljoonaa osallistujaa on jo tällä hetkellä ilmoittautunut tähän kahden vuoden kuluttua tapahtumaan megasiivous, niin Ma siis maailmanlaajuinen siivouspäivä. Eli se on vain yksi päivä, se on 80. -80, -80, -80. Kyllä. Ja, ja tällä hyvän tekeväisyyskampanjalla, mä olin nyt niin kerättiin varoja sitten nimenomaan niihin kustannuksiin, mitä tästä tulee. Okay. Mutta tavallaan se inhimillinen työ, se ruumiillinen työ, se on vapaaehtoista. Se on vapaaehtoista. Joo. Sitten siellä oli aika hauska tämmöinen mobiili sä voit lataa itsellesi tämmöisen mobiili nimeltä Trash Out. Ja se on sellainen, että jos sä kävelet vaikka jossain metsässä ja sä näet siellä tämmöisiä laittomia kaatopaikkoja, niin sä voit ikään kuin trackata sen siihen appiin ja se lähettää suoraan tiedon tänne Let's Do It kattojärjestölle. Okay. Ja se merkitään sinne, että siellä on tämmöinen... Ja se pitäisi siivota. Se pitää siivota. Ja tää on, on oikeesti aika iso ongelma nämä esimerkiksi laittomat kaatopaikat. Jos mm. ajatellaan, että mä löysin tämmöisen lumun, että päivässä maailmassa syntyy kotitalousjätettä 1,3 biljoonaa tonnia. Mm. Ja siitä 1,3 biljoonasta tonnista vain noin 3000 miljoonaa päätyy kaatopaikalle. Et se eroaa aika hirveän. Me ollaan joskus puhuttu tästä esimerkiksi muoviongelmasta, Joo. joka on osa, osa tätä asiaa. Et siitä on hirveän helppo laskea, että missä se kaikki muu on. Se on tuolla luonnossa ja onhan se ikävä kävellä metsässä tai rannalla ja, ja tota, ei viittitä pistää jätkipaperia taskuun ja odottaa, että löytyy. Niinpä, niinpä, Tai mennään retkelle ja rikotaan pullot ja jätetään kaikki jätteet sinne, sinne että mun se mikä sinne viedään, niin se sieltä tuodaan pois. Niinpä, joo. Ja tota, joo. Tämä hyvän tekeväisyysnäyttely löytyy semmoisesta galleriasta Tallinnassa, kuin Art Priori, osoite on uusteen, niin minä 17. Ja se on siellä nyt siis lokakuun kahdeksanteen päivään saakka nähtävillä. Ja silloin lokakuun 8. päivänä nämä työt sitten huutokaupataan. Ja se tapahtuu netissä. Art Priori kautta oksioon. Ne on myös siellä nähtävänä ja sinne sä voit laittaa sun oman tarjouksen siitä taulusta. Ja kaikki nämä, nämä taiteilijat on itse asiassa on sinne sai, mä ymmärsin näin, että taiteilijat sai, siis ne on lahjoittanut työnsä. Siinä on niin paljon tulijoita, että, he, että niillä on ikään kuin kilpailu ja sinne haluttiin vaan, koska tää on myös tämmöinen ikään kuin kansainvälinen käyntikortti mm -hmm. maailmalle. Ja sinne Kaitelijat lähetti töitä ja sieltä varittiin ne parhaimmat työt, jotka pääsivät tähän huutokauppaan okay. Siellä oli tosi kauniita töitä Mutta tota, Mun mielestä tämä on hirveän hieno aate ja mun no. mielestä aika hieno juttu, että se on lähtenyt täältä liikkeelle no. ja, ja toisaalta ehkä vähän yllättäväkin, tai siis muut yllätti, en tiedä miksi, no. ehkä se, koska virro on pieni maa näin, mutta se mitä kerroin, että täällä oli tosi paljon roskaa aiemiin, ja nyt niin kadut on siistiytynyt, kaikki on niin kuin kyllä. jotenkin hirveä. Ja täällä on tosi siistiä On ne? ja tää on, niin on munkin mielestä, ja olin tota, kerran isänäkin kanssa liikuin täällä metsässä, niin hän kiinnitti huomiota siihen, että yllättävän siistiä Joo, ja virolaisille tietysti niin kuin luonto on hirveä pärkeä myös, yhtä lailla kuin suomalaisenkin mm. tota, Mä en tiedä minkälainen täällä niin kuin koulussa opetetaan, mä tiedän Suomessa kyllä koulussa nykyään lapsille Opetetaan aika paljon sitä, sitä, sitä energian säästämistä mm. ja, ja luonnon säästämistä, ihan semmosia asioita, että mä huomasin, että mun niinku vuotias tyttäreni opetti minua, että mit, miten niin, on et niin. tehdään. mistä materiaaleista tehdään muovia. Sen, me ollaan joskus puhuttu täällä kierrätyksestä virossa, ja sehän on aika alkeellisella Se on tasolla. alkeellisella tasolla, joo, että, että, että Et vertaa Suomeen, jossa on ne kymmenen eri niin, roska, joo. roskapönttöä. Joo. Joo. Mutta tämä oli hieno, musta hieno mm. juttu, ja, ja tota, itsekin har, harkitsen, että kahden vuoden kuluttua, siis kahdeksas lokakuuta, niin olemme nyt missä päin tahansa maailmaan niin mä haluaisin osallistua siihen, että, Kyllä. että mä kävisin vähän keräämässä se on hyvä oh, mä oon, itse asiassa mä oon mun tyttärin kanssa me ollaan tehty keväisin sitä, niin, että mulla on ollut rannalla, mulla on otettu muovikassit ja mulla on kerätty sieltä lasinsiruja ja roskaa. Ja... Joo, ja mä muistan siis kouluajalta, alaaste- ja yläasteajoilta Suomessa siis kävin koulut, että Silloin järjestettiin ihan sellaisia siivouspäiviä syksyllä kerran keväällä. Kaikki otti bussit ja hanskat ja lähti Metsä ja ojen pieniä. Niin, lähinnä just oh, Ja se, se oli hirveän niin, että sitä on juuri no, Ja se, tavallaan kun sa, siinä se konkretisoituu se, että seuraavan kerran kun sä syöt jonkun karkkipaperia ja sä heität sen niin. maahan, niin se voisi Joku sen joutuu kerran. Niin. niin. niin. Et Joo, tää nyt tästä Let's Do It-kampanjasta, joka tota... Mut hyvä kamppis. Mun mielestä hyvä kamppis ja, ja mm. tota, kiva tää hyväntekeväisyys taiden näyttely mun mielestä oli kiva idea, jolla saadaan sitten vähän katettua näitä kuluja. Toivottavasti, tähän saadaan hirveästi vielä ihmisiä mukaan ja olisi se ajatus siitä, että tänä päivänä kahden vuoden kuluttua on maailmanlaajuinen siivouskampanja, niin onhan se hienoa. Tässä nähdään, että tavallaan pienilläkin asioilla on merkitystä, että jos me ajatellaan, että enhän mä nyt pysty vaikuttamaan, mutta tämäkin on lähtenyt muutaman ihmisen ajatuksesta ja nyt se on Paisumilla näin. Vantavasti. Niin jos ajattelee, siis muistaakseni maailmassa on 196 valtiota ja 150 niistä on jo mukana. Mm. Tai siis 150 Joo. maasta on ihmiset arvistujia. Niin se on tosi iso. Se tosi. On, on, se on iso. Se on, mä itse hämmästyy sitä, että se on tosissaan niin iso. Tietysti, eihän me tiedä kuinka paljon, minkä kokoisia tiimejä tulee mistäkin maasta. Ei, miettii, mutta niin, siis no, tämmöinen luku kivo. siellä, niiden ne, nettisivut, let's do it, mm. niin tavallaan elää siinä koko ajan. Siellä oli tällä hetkellä nyt, tää luku, tää 16 miljoonaa osallistujaa Ilmasta. on tässä se on tosi paljon. Että varmasti se elää tuossa edelleen ja kaikki ihmiset, jotka on ilmoittautunut, ei tietysti no, pääse on. No, mutta sinne päin. Se niitäkin, jotka on Kyllä, meidät. kun ne innostuu tästä asiasta. He, ei tästä asiasta nyt sen enempää, mutta pitäkää tää mielessä. Ja, ja Ennakoikaa se jo ettei nyt sitten kahden vuoden kuluttua kauheasti Tästä niin. kahden vuoden vähän niin vapaalla olla Joo, ja sitten myös se, että ei heitetä nytkään niitä roskia sinne maahan ei. Vaan roskat ja roskikseen Mä päätän tämän mun uh, Let's Do It puheen vanha tunnari Eli Talking Heads on, niiltä on ilmestynyt tämmöinen best of-kokoelma Olet saanut Talking heads -fani. En mä sano, että mä oon fani ollut, mutta kyllä, kyllä silloin niinku sellainen tietty rooli siellä aikuiseksi kasvamisen Vaikka polulla. Ja Kyllä. Niitä tämmöinen kappale puhutaan, että Ne kyllä ne Kyllä, loppuhöpinät. pelannut Pokemon Go? Mä olen, sanotaan, mä olen yrittänyt pelata Pokemon Gota, mutta se, se oli vähän semmoista hapuilevaa, koska se vaatii 4G-yhteyden. Ah, kesällä kesällä oltiin usein semmoisessa paikassa, että se vähän heitteli. Okay. Niin välillä, välillä niitä löytyi ja sitten taas, taas kadottiin. Mutta oli kiva okay. kuitenkin. tai Tiedän ja joo. huomasin sen tuolla. Ensinnäkin se, se tuli tosi nopeasti, että kun se lanserattiin, niin musta ihan muutama päivä, niin mä näen, että mä ajaa autolla. Ja sitten mun tiellä edellä menee niinku polkupyörää ja mä oon niinku, että mitä hittoa se ajaa tuolla <tos> Sitten mä niinku näen, että se tuijottaa sitä puhelinta ja se etsii sitä poke Pokemonia. Ai ai. No Mutta joo, mä oon hurahtanut siihen. Mä tiedän, että ainoa on hurahtanut siihen. Ja tota, me ollaan aika vasta porannettu siihen Okei, niin tota... saadaanko me kuulla tästä enemmän ensi kerralla? Mä luulen näin, mä lupaan nyt Ainoan puolesta, että se astelee Okei. seuraavaksi tänne meidän kanssa ja kertoo kaiken te Pokemon Kyllä, eli sitä luvassa ensi viikolla Mutta loppu jääköin yllätykseksi Sitä vielä täällä perustellaan. Niin, niin, mitä sä meinaat tehdä ensi viikolla? Ensi viikolla, mm -mm. nyt heitit pahan No, mutta syksy on tulo. Pitää itseni niin. terveenä. Niin, syksy on täällä. Me jatketaan siitä nauttimista. Ja sitten varmaan ensi viikolla mulla on myös jo vähän jotain kulttuurimenovinkkejä. Niin, ehkä sitten silloin voisi Joo. olla. Joo. Mutta hei näihin tunnelmiin meidän ensimmäinen syksyn, syksyn tunnus. hei. Tämä oli kivaa. Kiitos oli Mia. Oli kiva, kiitos. Palataan ensi viikolla. Soitetaan loppuun biisi sialta, joka myöskin esiintyi Flowfestereilla ja oli tosi tosi hyvä. Perukki päässä vai? No hänellä oli se perukki Joo, päässä. mutta se on se aina. Joo, näin on. Mutta kappalen nimi on The Greatest. Moikka! Moi!